85 Baik peningguh dan pencinta Radagamani Syakarta Dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Pagi ini kita bisa bersama kembali Dan untuk mengawali Talim kita pagi ini kami buka dengan Membaca suratul fatihah Alah hajiniah Walakul inyatin solihah وإلى هجرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك siratalladziina an'amta 'alaihim wailul maghdubi 'alaihim walad-dallin rabbifil li aamiin bismillahi rrahmani allah maftah 'alainaa fata gawnsur 'alainaa min rahmatika yaa arhamar allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama nawwara al-arpa abada bi rahmatika yaa arhamar Allahumma arhamna bil-Quran. Waj'alhu lana imamah wa nurah wa hudah wa rahmah. Allahumma zhakirna minhuma nasi'na. Wa'alimna minhuma jahilna. Wa resukna tilawatahu ana al-layl wa ana al-nahar. Waj'alhu lana hujjata ya al alamin. Ya'allam al-guyub falayabuduhu sya'im min almihi walaya'auduhu taqabbal allahu minna umaykum taqabbal ya karim Baik ibu dan bapak untuk kaji pagi ini, kajian kita, surah Al-Humazah ya Kita akan uh, berikan kesempatan untuk ibu dan bapak mencoba membaca beserta dengan tajwidnya Namun sebelumnya ada permintaan dari beberapa jamaah yang ingin dibacakan surah Al-Baqarah ya surah kedua ayat 255 apakah ayat kursi termasuk ayat rukiah? iya, kadang-kadang ya. dipakai seperti itu bukan hanya 255 tapi juga nanti surah Al-Baqarah ayat-ayat terakhir baik dilihat dulu ya sebelum ke Al-Humazah ibu dan bapak bisa menyimak, bisa ikut membaca di tempat masing-masing Surah Al Baqarah, surah kedua, ayat 255. Tawakkalullah minna wa mina tawakkal ya karim. A'udzubillahi min ash-shaytani rajiim. Bismillahi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 Wala yauduhu hifluhuma, wahua al-aliyul azim. Kadang-kadang diteruskan sampai 256-nya. La ikraha fir din, katta bayanan rasyidu minal ghayy pemai akfur bil taghut wa yu'min billahi fa qad istamsaka bil urwatil isqala fi gitu ya termasuk ayat-ayat ruqyah jadi bahari di tempat saya ada setannya ada jinnya ada di tiap di tiap tempat di tempat rumah pasti ada setannya Nah, kita harus berlindung kepada Allah, fasta'iz billah. A'udzubillahi minasy rajim. Ayat QS ini ya, sudah kedua, surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.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 من ذا الذي يشفع إهده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Allah, dia yang menguruskan langit dan bumi. Dan tidak akan memberatkan-Nya keduanya, dan Dialah Yang Maha Tinggi Allah tidak Tuhan melainkan Dia Allah yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk Allah tidak mengantuk. Allah tidak tidur. Kepunyaan Kepunyaannya lah, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya oleh Allah atau dikehendakinya. Kursi atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan maha tinggi lagi maha besar. Nah ini. Ayat kursi ayat 255. Allah Allah hu la ilaha illahu. Kalau oh, berhenti di situ boleh. Jadi kalau berada di situ... Al Hayyul Qayyum atau diterusin Allahu Allahul A'la illa Illahu Al Hayyul Qayyum, La Ta'khur sinatun Wa La Laum, Lahu Ma Fi Al Wa Ma Fi Al من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Rasial ya, kursi dan langit dan bumi wal-ar. Baunya dihentikan. Wal-ar, wal-ar. Wallah yaudhuhiq zhuhma, wahyu alaihi alaihi. Jadi jangan lari ke dukun ya. Kalau ada setan ada apa? Memang setan terlalu ada pada diri kita di rumah kita di mana kadang-kadang mereka selalu, selalu mengganggu. Biasanya ayat Turki ini digabung juga dengan surat Al-Baqarah ya, surat terakhir, surat kedua. Ayat diawali dari ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surah Baqarah, Suratul Baqarah. Al-Baqarah ayat 284. Lillahi maafi samawati wa maafi al-arab Wa in tubudu maafi anfusikum Au tukfuhu yuhasibakum dihillah Fayaghfiru liman yashak Wa yu'allibu man yashak Wallahu ala kulli shay'in qadir Amanan rasulu bima unhil ilayhi min rabbihi wal mu'minun Kullun amana billahi wa malaiikatihi wa kutubihi لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا وقالوا ما تبي سما وقالوا, وقالوا سميعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اجتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana Warhamna enta maulana fansurna ala al-kawmil kafirin. Itu ya lillah. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah. Akan membuat perhitungan dan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah makuasa atas segala sesuatu. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Dari Rabnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya. Kitab-kitabnya. Dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain. Dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah kami. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan kami. Dan kepada Engkau Allah, Ya Allah, tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang. Melainkan sesuai dengan kesangkupannya, la yukalifullahu nabsan illa husaha, laha maka sabat wa alihah makrifat sabat. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nah ini tuntunannya. Kita tahu Allah tahu bahawa manusia itu lemah. Bahawa Allah itu kadang-kadang mampu berbuat sesuatu. Kadang-kadang tidak mampu. Makanya dia beri teks doa. Ini teksnya dari Allah. Mereka berdoa. Rabbana la tuakhirna innasina au akhto'na. Rabbana wala tahmin alaina isran kamah hamaltahu ladina alladhinamia qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqatalana bih. Wafu'anna ya Allah, affilna, warhamna. Anta Maulana, fansurna' al-kumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabi, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, Ya Rabbana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami. Apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, Ya Allah. Ampunilah kami, Ya Allah. Rahmatilah kami. Engkau lah penolong kami, Ya Allah. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana la tuakhirna in nasiina Atau akhpa'na Rabbana wa la tahmir alayna israqama Hamartahu ala aladhi mani qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih Wa'afu anna Wa'afir lana Wa'arhamna Ata maulana Fasurna al-kamil kefirin. Ini doa yang dituntun oleh Allah ke untuk kita, karena tahu kemampuan kita itu seperti itu. Ya, manusia kadang-kadang kan beban yang berat kita tidak bisa memikulnya. Di zaman di zaman sebelum Muhammad Rasulullah ya, sebelum Nabi kita tentu saja beban sari atau berat. Kalau kena baju kena najis saja langsung dipotong bajunya. Kalau sekarang kan bisa dicuci. Nah itu ya. Jadi itu termasuk ayat-ayat Turki Kadang-kadang ditambah juga dengan ayat surat jin, ada juga langsung ke Anas Al-Falaq ya. Nah ini. Auudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Jadi Kali lagi ada kesulitan apapun yang diderita, jangan sekali-kali lari, lari ke dukun. Ya, kahin itu 40 hari solat kita nggak diterima dan termasuk perbuatan salah satu 70 dosa besar dimiliki ya bukunya coba dilihat di situ siapa yang datang ke kahin, ke dukun itu ya percaya ke dukun musrik sirik orang, ya perbuatannya musrik orangnya dilihat ya. Di 80 dosa-dosa uh, besar Nah, jadi kalau ada kesulitan, ada ketakutan Ya, baca Quran nah, Itu, jadi jangan lari ke dukun Coba dilihat surat uh, jin ya Surat al-jin uh, ini Jin itu ada, tuh Jin itu ada yang Islam Ada juga yang kafir Bahkan nanti jin yang keterlaluan Manusia yang keterlaluan ini Jadi setan jadi setan itu ada jenis dari manusia dan jin. Nenek moyangnya setan itu itulah iblis dan kekal hidupnya, ya kekal dalam artian di dunia ini tidak tidak meninggal meninggal sampai akhir kehidupan ini. Gitu coba ya menggoda terus keturunannya banyak terus. Itu mereka tahu strategi bagaimana menggoda manusia. Nah, kita harus tahu jangan-jangan kita sudah menjadi menjadi pengikut setan. Itu. Nah ini surah Jin surah ke-72. Coba dilihat ya. Sambil belajar membaca diikuti. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil A'liya, Anahu istimana farru min al jinn, فو قالوا إنَّ سَمِعَنَا قُرآنًا عَجَبًا يهدي إلى الرشد فآمن نبي، وَلَنُشْرِكَ أَحَدًا. Jadi yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun apapun dengan Rabb kami dengan Allah ya Rabbana ini katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran lalu mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan jadi kalau ya, Jinnya-jin jin Islam mereka pintar membaca Al-Quran juga ini. Yahdi ilah, Yahdi ilah Rasul wa Aban Nabi, walan Shirkah bi Rabbina ahdah. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا wa anna ghanna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala allahi kadziba ini jangan minta tolong sama jin jin itu sebaik-baiknya jin sejahat-jahat manusia Di ayat 5 dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki nih Allah tahu ya pirmahannya. Ya Allah mah tahu pastinya orang yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah.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 Jin-jin ini, iblis-iblis ini, setan-setan ini, bisa mengintip apa yang akan terjadi. Jadi mereka tahu, maka dukun-dukun itu dulu sakti-sakti, bisa tahu, karena dikasih tahu oleh setan-setan ini. Tapi sekarang sudah dijaga ketat nini, di ayat ke-8. Jadi kalau kalau ada dukun sok tahu, enggak mungkin. Nabi aja enggak tahu, kecuali dikasih tahu. Enya? Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatnya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya tentang si A tentang si B seperti apa akan terjadi seperti apa dahulu dahulu mereka tahu tetapi sekarang nih, ya satu lima tiga tafsirannya apa sekarang di sini ialah waktu sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul nah ini ya nah, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar dengarkan seperti itu ngintip-ngintip yo nguping itulah apa yang yang diwahyukan di, Allah ya disampaikan kepada para malaikat untuk apa yang akan terjadi uh, bencana seperti apa seperti apa mereka nguping dulu bisa nah sekarang tidak bisa setan itu jin itu iblis itu nah barang siapa yang mencoba mendengarkan dengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu jadi jin itu setan itu sekarang sudah tidak tahu lagi karena dijaga ketat apakah kebur jadi setan sudah tidak tidak tahu apa yang akan terjadi Apakah terjadi keburukan yang dikandaki bagi orang yang di bumi Ataukah Tuhan, Rob Mereka menghendaki kebaikan bagi mereka Jadi setan, setan, jin, iblis ini sudah tidak tahu lagi Apa yang akan terjadi terhadap si A, si B, si C Baik atau buruk sudah tidak tahu lagi Karena dijaga ketat Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh tuh. Jin juga ada jin Islam Karena suka goda kita Dibacain Quran mereka pinter juga Karena itu tadi, suka iseng gitu loh dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh. Dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Tidak soleh berarti kafir. Jin kafir. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini ya di baca surat jinnya nih. ini. Ini ya, dari ayat kelima ya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ghananna alantaku lan insu war jinna 'ala allahi kadziba masih di surah ke-72 ibu dan bapa yang baru monitor ya surah ke-72 surah al-jin. ini berhubungan beberapa jamaah rumah saya banyak setannya banyak jin ya memang setiap tempat pasti ada ya itu apalagi kalau enggak diisi-isi itu ya. memang tempat itu pasti karena jin jin itu selalu dengar hanya saja mereka dengar kita, kita tidak bisa melihat mereka. Kalaupun iya, mereka minjem fisik seperti itu karena itu tadi ya fisik mereka lain seperti kita. Mereka bisa membentuk fisik-fisik menyerupai orang lain. Nah ini, jadi kalau yang datang hmm, ada ini Mbak, ini Ayah Mulu datang itu bukan itu setan yang datang gitu, ya. itu ya. Ayat keenam, sudah Jin, sudah ke tujuh dua wa annahu kanarjalun minal insi ya'udun birjalin minal jinnifazaduhum rahaqa wa annahum zannu kama ghannatum allai yab'athullahu ahada dua patah dibaca satu jadi mad iwad kan ya ayat tujuh.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 وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِلسَّمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدَ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْيِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُولَ ذَلِكَ كُنَّا طَلَئِقَ كِدَدًا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 مَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا masih di surah jin surah ke-72 ayat ke-15 sekarang ya. Ini kita berharap di rumah saya juga banyak jinnya. Ini denger, lagi dengar jin dan setannya tolong jangan ganggu kami. Ya, kalau mau bersama silakan tapi jangan menampakkan. Khawatir kasihan mereka yang imannya kurang lemah berubah keimanannya ya. Gitu. Kadang-kadang suka menjelma sosok Sosok ini, sosok itu, tolong jangan ganggu kami. Hiduplah kita bersama-sama ya. Karena ini dunia ini semua milik Allah untuk kita nikmati wahai jin dan manusia. Itu ya. Jadi bukan hanya SMS dari ibu dan bapa. Itu kami sendiri pun mengalami seperti itu. Makanya kita bacakan ayat-ayat itu ya. Rukyah ini termasuknya surat jin ini kan. Ayat ke lima belas wa amal qasibun fakanul jannah ma'hababah wa allah istaqamu ya istaqamatubi wa allah istaqamu ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Lazk lazkainnya hamba an gadqa itu ya, itu. Wa an wa ala istaqamu ala tariqat lazkainlah hamba an gadqa, lenaftinahum.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 wa annahu lam ma qam a'budu llaha yad'uhu kadu yaquluna alaihi yaquluna ayat 19 ya diulang wa annahu hunnya masihlah kasirah wa -Wَأَن ann wa <Sessus> annahu lam ma qama 'abdu 'abdu <pasu>, baghuro addu <Sessus> <Sessus> kadu yakunu al 'alaihi libada 'alailin 'alaihi jadi malin kalau dihentikan 'alaihi libada dua fatah dibaca satu jadi majai Ayat ayuban ayat 20 Kul, Inna ma a'dhu Rabbi, wa la aš bihi, aḥadah. Ini ya pemeliharaan Allah terhadap wahyunya. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku, Tuanku, Rabbi, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini tahu ya. Karena tentang jin ini banyak orang yang musrik, banyak yang sirik. Kadang-kadang oh, ada menjelmasan Ya mungkin saja Jiwa kita lagi labil, lagi kosong Kerasukan jin setan Kerasukan setan memang setan ada pada diri kita Percayalah ya itu Dalam diri kita ini ada malaikat dan ada setan yang selalu menggoda Bahkan dalam beberapa hikayat bisa menjelma Bisa masuk ke jaringan sel darah-darah kita Itu, makanya kadang-kadang kan kita ingin berbuat kebaikan Uh, Najiengga ya, enggak ah malas. Dan itu setan yang membisikkan gitu kan. Itu. Tapi yang terlalu jauh, yang itu uh, kan ada yang apa ya, ada yang datang itu. Saya ini Mbah dari ini, ini itu itu Mbah setan yang masuk bukan Mbah. Ya. Itu merasuki. Karena jiwa kita juga lagi labil. Makanya pastilah bila berlindunglah kepada Allah. Taufiqullahim nasioh tadarajimah Ayat 20. Qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahadah. Qul inni la amliku lakum barra wa la rashadah. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa Anjidamun dunih multahada yes un idhar hukum lam mati un in gunnah ni matabiun inni la yujirani la yujirani minallahi ahadun ahadu. Al-hadu walan anjad bin tuhni multahdah, illa bela'ham min Allahi warasalati, wa maya wa maya sil lah warasulahu, fa in lahu وَإِنَّ لَهُ النَّارَ جَهَنَّمَ مَخَانِدُ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ مَنْ أَقْوَى عَفُوّ النَّاصِرُ وَأَقْنُ عَدَدًا وَإِنْ أَدْرِي أَدْرِي كَافَا صُغْرُ قُلْ إِذْهَارُ حُكْمِ لَامٍ مَاتِي قُلْ إِنْ إِذْهَارُ حُكْمِ نُونٍ مَاتِي قُلْ إِنْ أَدْرِي الْقَاهِرُ بِمَا تَعْدُونَ أَمْ يَجْعَلْ يَجْ Am ya jadul lahuhu Rabbii amada dua lima nya diulang lagi ya. Qul in Qul in adrii al qariibum ma tu'aduna. Am ya jadul Rabbii amada. ALIMUL GHAIB fala LA YAZHIRU ALA GHAIBI AHADA MA DIWA DANAK DI SINI ILLA YA LAMNYA DOUBLE HA NYA MATOBI ILLA MANIR TABBA RASUL fa'innahu INNAHU MIN BAYNI YADAYHI WA MIN KHALFI مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن تُأَاخَّى لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ wa ahata bima ladaihim wa ahsa kullasyai'in adada Itu surah jin ya jadi jin manusia ada hanya beda mereka bisa lihat kita lihat kita tidak bisa melihat mereka kalaupun bisa mereka bisa dilihat dalam bentuk lain menyerupai karena memang itulah kelebihannya dia Tapi kita berharap m hmm, mari berjalan hidup masing-masing tidak saling mengganggu karena kadang-kadang ya pembantu kita atau siapa kadang-kadang yang nggak kuat imannya kan Gitu ya kayak ike ya ini ini ica ketakutan Ini bukan di rumah ibu dan bapak saja di rumah saya juga ada gitu ya. menjelma kadang-kadang tolonglah ya jangan mengganggu ya, ini saling saling kita sama-sama hidup Gitu. tapi tidak saling mengganggu Ayat-ayat Rukiya -ayat itu biasanya itu eh, ayat kursi, suratul bakura terakhir, surat jin, eh, al-falak anas juga ya. Karena memang ini kan di, coba dilihat ya, surat terakhir eh, di 113 itu waktu subuh, falak. Karena memang memang jam-jam seperti itu ya. Kalau sudah subuh, mah sudah subuh, sudah azan, gak takut lagi. Kalau malam-malam itu kadang-kadang kan ke kamar mandi aja, mau sholat malam jadi gak jadi. Tapi, ee... Eh, Namalah ala selama mereka tidak mengganggu kita jalan aja. Tapi memang iya, saat kita ketakutan ya kita berlindung kepada Allah. Baca ta'awuz, baca fa la baca ayat kursi gitu. Bukan berarti eh, ayat itu memiliki kesaktian, yang sakti Allah gitu ya. Dan tapi itu berlindungannya seperti itu, ayat-ayat termasuk ayat-ayat rukiah. Gitu. Di surah ke-113 ya. A'uz bil Allah min rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal bi Rabbil Nas. Di sini maknya pendek. Ingat, di suratul al-fatihah maknya panjang. Malikiyau min. Di sini pendek. Tapi ada beberapa kiroat juga yang membaca pendek. Tapi kita ikuti yang biasa aja, yang panjang, satu alif. Kul'a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, bin sharil waswasil khanas, alladhi waswisu fi sudurin nas, Minal jinnati wanas. Kul, katakanlah. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Jadi jangan takut. Ya, kalau ada yang gentayangan, gentayangan, yang bayangan-bayangan menyerupai. Langsung berlindung kepada Allah. Aku, ya Allah, berlindung kepada engkau, ya Allah, yang menguasai subuh. Dari kejahatan makhluknya. Karena memang kejahatan itu kadang-kadang saat menjelang subuh gitu ya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya itu kan di, di api di apa di arang itu di persior yang bau-bau seperti itu menyana apa gitu ya sehingga menjadi e, merinding betul kok jangan ya jangan takut kita berlindung kepada Allah berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila ia dengki katakan Allahu Akbar binas Malikin nas Ilahin nas Minsyaril waswasil khans Alladhi yususupi sudurin nas min al jinnati wanas Kalau digabung Bismillahirrahmanirrahim. Kul A'uzu bi Rabbil Nas, Malikin Nas, Illahi Nas. Masya Allah. Wasi sul Khanasilladi wasusupi sudurin Nas min al jannah tiwa Nas. Itu diwasal. Itu. Kul kul A'uzu bi Rabbil Nas, Malikin Nas. Ilahin nas, masyaril waswasil khans, al-lizi al-lizi al sudurin nas, min al min al jinnti wanas. Minalihamba Allah ada SMS. Dan dalam sebuah hadis diungkapkan Sesungguhnya setan itu Masuk ke tubuh manusia Melalui tempat aliran darah Iya benar kan seperti itu ya Itu hadisnya Seperti itu Jadi kalau ada yang menjelma itu setan Bukan Waduh roh itu kakaknya yang sudah meninggal datang Bukan itu setan Dan sekali lagi Jangan lari ke dukun Itu Lari lah pada Allah Itu Hmm Ya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghambus pada buhul-buhul. Ini di sini keterangannya, biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membuat buhul-buhul dari tali. Lalu membacakan jampi-jampi. Dengan menghembus-embuskan nafasnya ke buhul tersebut. Kadang-kadang ada boneka, kadang-kadang apa -kadang dicolok-colok, nanti sakit kita seperti itu. Setan yang yang diminta tolong oleh mereka. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki Allah Subhanahu Wa Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Nasyaril Waswasil Khans, Alladhi Yuwaswisubisudurin Nas, Minal Jinatiwan Nas. Itu Alfalak ya. Nah, anasnya, kalau berbinasnya, katakanlah aku berlindung kepada Rab yang memelihara, memelihara dan menguasai manusia. Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa? Dari golongan jin dan manusia itu anasnya. Al-Falaknya, Kul'a'udzubirabbil falak, jadi dua ayat ini ya. Jadi tadi yang katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Rab yang menguasai subuh Dari kejahatan makhluknya Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir Yang menghembus pada buhul-buhul Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki Itu terjemahan dari al falaq Surah sebelumnya Ya 113 betul 114 nya kalau abad binas yang saya baca Jadi dibaca saat ayat Tukiyah itu Bisa dari al, al ikhlas bisa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 yang wasifu sudurin nas min al jannah nas wahai jin jangan menggoda kita ya itu maklum hidup bersama masing-masing aja nafsi nafsi itu jangan menampakkan kerana takut yang enggak kuat imannya berubah imannya ibu dan bapak terima kasih kenapa saya bacakan banyak yang minta dibacakan surah ini saya rekamkan ya kalau ketakutan disetel lagi aja gitu ya kita tidak usah takut kepada setan dan jin Takut hanya kepada Allah Dan berlindunglah kepada Allah Terima kasih untuk semuanya Di lahitabik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Taklim Radio Kayu Manis Bersama Radio Kayu Manis Mengajak para pendengar Untuk menyisihkan sebagian rizki Di jalan Allah Berupa zakat mal, infak, dan sorakoh Guna membantu